Acabem la tercera hora ja del Rubia el dia de dilluns parlant amb el Marc Pasqual de Vida Autònoma que ens ajuda a doncs, fer la vida més fàcil, conrear si estem disposats a fer-ho, si tenim un tros de terra o com a mínim que el nostre balcó llueixi una mica millor. Avui parlem d'estalvi d'aigua. Hola Marc. Bon, bon dia. dia. Bon dia. Uh, estalvi d'aigua, uh, primer de tot el que hem de fer és poder-la recollir. És a dir, no només estalviar-la, sinó no, aprofitar aquella que ve del cel exacte, estalvi d'aigua és una cosa que tots tenim molt interioritzat que es pot fer, recollir també Vull dir, nosaltres creiem que pel que fa a l'autoconsum o a la conscienciació ambiental amb aigua hem de contemplar tant l'estalvi com la recollida aleshores d'avui volia parlar d'aquests dos camps d'estalvi i recollida i a la vegada parlar de camp i de ciutat perquè òbviament segons el lloc tenim possibilitats molt diferents tot i així la gran majoria són comunes tant per una com per l'altra Sí, et sembla comencem per recollida, que és com uh -huh. el més estrany i també és el més reduït de possibilitats. Sí, cada cop menja, a més a més. Sí, sí. sí. Hem, recollida, òbviament, quan parlem recollida per anar aigua de pluja, si és l'aigua que, que ens arriba a casa. I per recollida ens fan falta dipòsits. Quan vivim al camp és... Mol fàcil, diguéssim, o, o tots ho, ho veiem molt senzill, que senzillament és d'estaulades, pels baixants d'aigua que porten l'aigua des de dalt fins a baix, doncs ficaria de part d'aigua un dipòsit. els dipòsits poden, bueno, te'ls pots comprar, i han de més cars i de més barats, o senzillament tu pots agafar tu i comprar un dipòsit de qualsevol lloc, o agafar un bidó, el que vulguis. Aquesta aigua després serveix per regar perfectament, per rentar-te les mans quan estiguis a l'hort, el que sigui. O, si no, el que podem fer són, ja, tu pots construir-te una bassa no va ser un forat de terra, amb una capa de plàstic impermeabilitzant, que vendria a ser una piscina, uh -huh. però menys bonica. Tu aquesta aigua després la pots utilitzar per regar. I ja dic jo que si t'ho muntes bé no, no pagues aigua. Pel que fa a la ciutat, en canvi, dius un dipòsit a la part de l'estals baixants. Sembla que no sigui possible. Doncs sí, perquè fa, no fa gaire, fa uns quants anys, es va com inventar un, un sistema que tu el que fas és com un lladre. Que tu a la baixanda del terrat que et passa pel costat del balcó o de la finestral que sigui, tu pots instal·lar-hi com un colze, amb un filtre perquè no tengin pedres i aquestes coses. Que el que fa és desviar l'aigua des de la baixant general fins a un dipòsit tinc instal· el balcó. I aleshores tu pots sortir al balcó i tenir al costat un dipòsit de 50-100 a litres que tingui una ple d'aigua de, de pluja. I amb això tu pots regar el teu balconet, la teva terraceta, el que faci falta. Però clar, hauràs de demanar permís, no? M'imagino sí, la comunitat. Sí, sí, òbvi òbviament. No, no és no. que jo ja estava visualitzant, a casa meva um, tinc el baixant en un lloc estratègic, em va de conya. Sí, però tu això en una reunió de veïns dius, perdoneu, no afecta res a ningú, senzillament és, deixo-me ficar aquest caixerret aquí i acabaran en menjar aigua baix, però total, aquesta aigua es llença. Clar, doncs no crec que et posin cap pega no, igual els acabes de convèncer i tothom recull l'aigua i... No, i si els convèncer no esper... a tots també es pot fer al terrat és a dir, hi ha molts, molts edificis que tenen al terrat però després el terrat té com dos nivells la part que es pot trepitjar i la part que és taulada <coughs> doncs podem posar un dipòsit general si tenim un hort urbà per a la comunitat de veïns o una cosa conjunta al terrat doncs podem recollir l'aigua de pluja del terrat i amb aquesta aigua se si la carreguem a l'hort urbà i és ben fàcil, això. Sí que són coses que dius, hòstia, que l'aigua és molt barata i això s'ha de comprar i s'han de gastar diners. però bé, pensem al medi ambient, tampoc són grans despeses i, i pensem que no haurem de, de pagar més aigua, a no ser que siguin èpoques de grans sequeres. I l'aigua de pluja segur que és molt millor que la que arriba per l'aixeta, no? Sí, sí té menys clors, menys fructes químics, bueno, és molt més interessant. I ja, ja et dic, és eh? recollida, és com molt breu, sí que volia fer esmena d'un Bueno, d'una revolució que hi ha actualment sobretot està dirigida a països on no hi ha, no hi ha aigua suficient per beure i les necessitats primàries s'estan inventant, s'estan treballant en tots els dispositius que, que es basen és en la condensació de l'aigua de, de l'aire que vindria a ser un, un aparell que tu el deixes on sigui, on sigui i pel disseny que té el que va fent és condensar l'aigua i la recollir en, en un dipòsit que té a l'interior per tant, pel fet de que hi hagi aire allò va produint aigua i hi han estudis que demostren que un, un aparell d'aquests et pot generar aigua per, per una família suficient per beure eh? i cuinar, no estem parant de dutxar-se però és un aparell que va sense electricitat ni piles ni res, senzillament acostumen a ser plats ceràmics que el que fan és l'aire que, que hi ha dins s'escalfa es, s'evapora l'aigua, es condensa i al mig recull bon també són casse. molt interessants ja dic, està plantejat per països del tercer món però bueno, no deixa de ser Recollir aigua de l'aire. Uh -huh. I ara sí, ja, si saltem a Estalvi, que és el camp més extens, anirem dient, si et sembla, propostes, han anat fent recerca i alguna d'experiència personal, i comencem, doncs, recircular aigües grises. Em, a, a, al principi, això pot semblar com... Ui, aquí, algú falla. L'aigua està bruta. Recircular aigües grises, el que ve a dir és quan tu rentes plats, quan et rentes les mans, és tota aquesta aigua, l'aigua dels aires acondicionats, aquestes coses són aigües que tu has embrutat però que estan en bon estat no és aigua del vàter uh -huh. i ja ha parells que el que fan és filtra aquesta aigua i justament utilitzar aquesta aigua per la cisterna per regar les plantes si vols, bé, bueno, també és una opció bastant interessant parlant de cisternes, la, la típica que, que tothom coneixerà segurament és ficar una ampolla o dues al dipòsit de la cisterna del vàter perquè nosaltres utilitzem, bé, bueno, gastem molta més aigua del que realment faria falta al tirar la cadena també és veritat que això no una es pot graduar nosaltres podem ficar dues ampolles i si veiem que després no fa bé la funció doncs traiem una ampolla i deixem només una la cosa és que tota l'aigua hi el dipòsit és, és necessària seguint en parlarem amb cisternes cisternes de dos botons això per sort ja està bastant extès però hi ha llocs on encara no hi és i bueno, quan anem al lavabo no sempre fa falta tirar-hi els litres que siguin que és una bajanada aixetes amb difusors que són les típiques aixetes que l'aigua surt com blanqueta, amb bombolletes, perquè el que fa és reduir el, el cavall i que no surti tanta, tanta aigua. Però la funció d'entejar de la fa. Ja també, seguint ara, tornant a, a aparells que s'està investigant i descobrint, ja està molt extès, tot i que així està poc aplicat, hi ha uns aparells electrodomèstics que el que fan és, quan et vols dutxar, molta gent el que fem és obrir la xeta i esperar que l'aigua surti calenta. Uh -huh. Doncs aquests aparells, quan la xeta, no deixen sortir aigua i t'avisa quan l'aigua ja està calenta així quan la primera gota d'aigua que surti ja estarà calenta i aquests 30-40 litres que potser llancem els podem aprofitar Sí, perquè la sensació de que estàs llançant aigua fins que, fins que pots ficar-te dins de la dutxa Déu-n'hi-do, déu, déu és bastant gran la veritat no som... a vegades no en som conscients de què obrim i bueno, pues, jo que sé, em reto les dents mentre l'aigua s'escalfa és molta aigua realment per arregar-se, ja estalviar-se el bany que la diferència d'aigua, el consum d'aigua és descomunal, si ara si deixem la higiene i anem a, a l'hort, <laughs> eh, els que tinguem camp o un, una extensió més gran o moltes jardineres, <coughs> bueno, rec gota a gota, sense dubte, però si reguem amb regadora o bueno, amb una gerra o qualsevol recipient, ja estem moltíssima més aigua perquè, bueno, que fem és inundar-ho tot. I amb el rec gota-gota és un rec molt més constant, molt més focalitzat on fa falta, i la planta inclús ho agraeix, perquè així hi problemes de fongs, perquè no està la terra tota humida, massa temps no les ofeguem, etc. Si és a la ciutat o tenim poc espai i veiem que no val la pena un rec gota-gota, hi ha un tipus de terres, de substrats, que es diuen hidrogels, que el que son, venen a ser són com esponges. Són com pedres d'argila, però són... Com a esponges, que el que fan és que quan tu regues mantenen l'aigua molt més temps. I això que ens permet reduir el consum d'aigua, la despesa d'aigua en, en regar les plantes. Que no vol dir matar-les de set, eh? Vol dir que no, que no perdem, no malgastem aigua. Si seguim amb, amb el que faria jardí i hort, bueno... Pensem en les plantes autòctones, són plantes adaptades a aquest clima, el romaní, la farigola, i aquestes plantes necessiten menys aigua per estar en perfectes condicions, que si plantem plantes tropicals o que no són d'aquí, suposa una despesa d'aigua molt més gran. Va, i per acabar amb el tema d'hort... Ràpid, ràpid, que ens queden dos minuts. Sí, m'en falta <laughs> només una d'hort, que és... Hem, hem de regar, sí, les plantes s'han de regar, òbviament. Regar al vespre és importantíssim, sembla que no, però si reguem quan el sol ja se n'ha anat i la temperatura està baixant, aquesta aigua estarà allà tota la nit i la planta la podrà absorbir més calma, que si reguem al matí, amb el sol, se va evaporat tota. I, bueno, és això, la planta n'aprofita la meitat del que li hem tirat si tornem ja per... anem acabant ràpid eh, maixetes, hem parlat dels difusors també és molt important perquè a vegades no en som conscients de quan tenim una fuita el gota a gota, l'aixeta vella que va gotejant constantment és una goteta però si tu comptes un dia per curiositat et fiques una ampolla i mires quan reja en un quart d'hora i comptes el temps que porta llavors... amb això regues les plantes sí, i tant i tant i bueno i frega, si fregues a mà quan estigues ensabonant en calaixeta, si ho fas amb renta vaixelles, o sigui, o sigui amb el programa ecològic, que gastes molt menys... Ben carregat, sí, possible. Sí, ben carregat, també. Que això sí que és... Per comoditat, el fico en carrega estigui a mitges. Bé. Bueno. És que són aquelles coses que jo crec que tots sabem, que són teories que ja sabem, però que no sempre posem en pràctica per això, per qüestions mm. de comoditat. Allò uh, de la dutxa és claríssim, allò del renta vaixelles. Sí. Mm i per acabar l última, aquí faré publicitat d'una empresa que no és la meva, però no passa res fent, vull buscar informació per fer aquest, la sessió d'avui vaig trobar una veginada que es diu www.teiudoacerrico.com i vaig trobar un article de 95 trucs per estalviar aigua 95 són una veginada i la doncs, veritat és que estan molt bé us recomano que si voleu tirar per aquí us ho llegeu amb calma perfecte, gràcies Marc, fins la setmana vinent a vosaltres, adeu